FENN A MAGAS ÉSZAKON Bizonyára hallottatok már Philips kapitány, mai nevén Lord Margrave utolsó felfedező útjáról. Északi-sarki expedícióján sok-sok újat fedezett fel földünk, örök jégborította ismeretlen tájai. Philips kapitány barátjaként kísértem el erre az útjára. Amikor hajunk az északi szélesség oly magas foká járt, még soha sem jutott el hajó, elővettem lábcsöbemet, amelyről már meséltem nektek Gibraltári során, és többé lesetettem a kezemből. A látső mindig nélkülözhetetlen az utazó számára. Erre gondoltam, és alaposan körülnéztem. Egy napon tőlünk vagy fél mérföldnyi távolságban, fő árbócrudunknál is magasabb, hatalmas úszó jéghegyet pillantottam meg. Tetején két jól megtermett jegesmedve viaskodott egymással. Kaptam a puskám, és a hegyhez vezettem. Keserves kinnal kapaszkodtam fel a meredek jégfalun a hegy tetejére, és csak akkor eszmértem vállalkozásom veszélyes voltára, amikor már megvetettem oda a lábam. Közben hol mély szakadékokon kellett átugranom, hol pedig a tükörsima jégen evic kérnem. Bizony többet csúszkáltam hátra, mint előre. Végül mégis lőtávolon belül kerültem a medvékhez. Ám most láttam csak, hogy amit medveharcnak hittem, valójában pajkos medvejáték. Gyorsan kiszámítottam, mennyit ér a két ökörnatságú medve bundája, de amit a vállamhoz emeltem a puskámat, jobblában megcsúszott és elvágottam. Csak fél órával később tértem magamhoz, de még akkor is zúgott a fejem, akár a mékas. El se tudjátok képzelni, mennyire megrémültem, amikor kinyitottam a szemem, és azt láttam, hogy az egyik fenevad a karmaiba tart. Hátamra fordított, és új bőrnadrágom szíját a fogak közé szorítva cipelni kezdett. Felsőtestem a hasa alá került, lábam a levegőbe kalimpát. Isten tudja, mi lett volna velem, ha nem sikerül kikotornom vadászkésemet a zsebemből. Ezt mi, amelyik itt hever előttetek az asztalon. Egyetlen nyisszantással három lábúját vágtam le a hátsó lábáról. Erre nagy a és nyomban elengedett. Én felpattantam, és rásütöttem a puskámat. Én már nem tudtam megmenteni az írháját. Összerültött, és kimúlt. Lövésemmel ölökre elaltattam a fenevadat, de sajnos egyben fel is ébresztettem a jéghegyen alvó többi medvét. Eddig sejtelmem sem volt róla, hogy ennyi állatta nyázik itt de most, hogy száz számra rohantak felém, mint már annyiszor életemben, furfangom lett egyedüli megmentő. Hirtelen meggyúztam a medvét, és gyorsan belebújtam a bundájába. Fejemet a mackó feje helyére dugtam. Cselem sikerült, <gül> alig bújtam a medvebőrbe, már is ottolongott körülöttem a medvehorda. Morogva körül de nem bántottak. <gül> Nyilván testvérüknek tekintettek. Mégis hol a hideg futkosott a hátamon, hol pedig a forróság öntött el. Medve bőrbe termetem termettem, kisebb volt náluk, így inkább bocsnak hihettek. Amikor mindjárt végig szagláztak, félelmem elmúlt, mert tudtam, befogadtak. Mindenben utánozni kezdtem őket, de morgásban, övöltésben és dulakodásban alul maradtam ám én a medvebőrbe is mindenhájjal megkent ember maradtam, és egyre csak azon törtem a fejem, hogy a barátságot kihasználva a magammal már a a vizet. Nem tépelődtem sokáig, késemmel hátulról szép sorjába leszúrtam őket. Hangtalanul estek a lábamhoz. <gül> Könnyű munka volt, mert látták első testvéreiket, nem fogtak gyanú. Bezek, ha tudták volna, bibe mesterkedem. <gül> a diák szafatokra barcangoltak volna. Amikor valamennyit megöltem, világgyőző hősnek hittem magam. Győzelmem után visszatértem a hajóra. Philips kapitány megkértem bocsássa rendelkezésemre a legénység egyharmadát, hogy segítségükkel megnyúzhassam a hatalmas zsákmányt. Néhány óra leforgás alatt végeztünk a nagy munkával. A frissen nyúzott medvebőröket a sonkákkal együtt felhortuk a hajóra. A kapitány és tisztjei ámulattal bámulták a hihetetlenül gazdag zsákmányt hajónk rakományával megfordult és lassan közeledett az angol partokhoz. Miután szerencsésen megérkeztünk, néhány sunkát elküldtem a kapitány nevébe az admiralitás lordjának, valamint a kincstár első lordjának. Természetesen a Lord Majorról és kedves barátaimról sem feledkeztem meg. A megajándékozottaktól hálás köszönő leveleket kaptam. A londoni városatsák egyszer mindenkorra meghívtak a Lord Major választás rendezett szokásos díszebédre. A medvebőrökkel az oroszok cárnőjét ajándékoztam meg, hogy belőlük bundát csináltathasson magának és udvartartásának. Ő felsége saját kezével írt levélbe mondott nekem köszönetet. A levelet külön futárral küldte el. Amikor elolvastam, majhanyat testem. A cárnő arra kért, fogadjam el a kezét és vele fele trónját. Ezt a kitüntető egyet a legudvariasabb formába, de határozottan visszautasítottam, mert sohasem óhajtottam cárrá lenni. A futárnak viszont választ kellett vinnie, így hát vele küldtem el a levelet. Nem sokára újabb levél érkezett a cárnőtől. Ebben ismét bizonyságát adta irántam táplált szenvedélyes érzelmeinek. Később bevallott a fő kamarásának. Dolgorú ki hercegnek, hogy súlyos betegségének egyedüli oka az én elutasító válaszom. Bevallom, fogalmam sincs, miért rajonganak értem a hölgyek, de az uralkodó nők közül nem csak a cárnő vetett rám szemet, mások is akadtak, akik kezüket és trónjukat felajánlották. Visszatérésünk után nem egy rossz szakarunk híresztelte, hogy Philip's kapitány valójában nem is vitorlázott oly messze északnak a jeges tengeren, mint azt jelentette. Természetesen felfedezései jelentőségét is megkísérelték kisebbíteni. Kötelességemnek tartom, hogy megvédjen becsületét. A valóság az, hogy hajunk nagy utat tett meg a sarkvidék felé, és csak azért fordult meg a spitzbergákon túl, hogy az általam elejtett töménytelen zsákmánnyal hazatérjen. A szélel így is keményen kellett küzdenünk, és nagyon kockázatos lett volna az egyre szaporodó hatalmas jéghegyek között még északabbra vitorlázni. A kapitány gyakran hangoztatta, mennyire fájlalja, hogy kimaradt a medvevadászatból, s így minden érdem és dicsőség egyedül az enyém. A vadászat napján csak medvebundás napnak emlegette, és csöppet sem titkolta irítségét. Így nem csoda, hogy többször megkísérelte bravúrom lekicsínylését. Ezen természetesen összeszólalkoztunk, és még ma is meglehetősen hűvös közöttünk a viszony. Gondoljátok csak el! Azt szokta a fejemhez vágni, nem nagy dicsőség medvebőrbe bújva lemészárolni a medvéket. Ő a helyembe álcázás nélkül állt volna elébük, és mégis mackónak vérték volna. <gül> Bizonyára elismeritek, hogy ilyen kényes kérdésekbe bárkivel is nehéz vitába szállni, hát még egy valódi lorddal.